58. Most már hivatalos volt, nem voltam többé Harry herceg, Velsi alhadnagy voltam, a Blues and Royals, a brit hadsereg második legrégebbi ezredénél, a királyi lovasság az uralkodó testörségének alhadnagya. A kinevezés átadására, ahogy ők nevezték, 2006. április 12-én került sor. Jelen volt apa és camilla, Nagyapa, Tigy és Markó, és persze a nagyi. Évtizedek óta nem vett részt az áttadó felvonuláson, így megjelenése káprázatos megtiszteltetés volt mindenki számára. Mosolygott, hogy mindenki láthassa, ahogy elvonultam mellette. Vili pedig tisztelgett. Most már ő is Szent Hörzben volt, egy kadéttársam. Utánam kezdett, mert előbb egyetemre járt. A rájellemző viselkedését nem folytathatta, mint amikor még egy iskolán osztoztunk, nem tehetett úgy, mintha nem ismerne, különben engedetlen lett volna. Egy rövid pillanatra a tartalék fölébe kerekedett Nagy Nagyi ellenőrizte a csapatokat. Amikor hozzám lépett, azt mondta. Ó, oh, hello! Elmosolyodtam és elpirultam. Az átadási ceremóniát az Old Lane Sign eléneklése követte, majd a főiskola adjutása fehér lovon lovagolt fel az Old College lépcsőjén. Végül ebéd volt az Old College-ban. Nagymama szép beszédet mondott. Ahogy a nap lecsengett, a felnőttek elmentek, és elkezdődött az igazi bulizás. Komoly ivászatokkal, harsány nevetéssel teli éjszaka. Az én partnerem Chelsea volt. Végül volt egy úgymond második ájulásom is. Másnap reggel széles vigyorral és ennyi fejfájással ébredtem. Következő megálló, mondtam a borotválkozó tükörnek, Irak, pontosabban délirak. Az egységem egy másik egységet váltott volna le, amely hónapokig haladó felderítéssel foglalkozott. Veszélyes munka, állandóan útmenti robbanó szerkezetek és mesterlövészek elől kellett kitérni. Ugyanebben a hónapban tíz brit katona halt meg, az előző hat hónapban negyvenen. A szívemben néztem, nem féltem, elkötelezett voltam, buzgó voltam, de azt is tudtam, a háború, a halál, bármi, bármi jobb volt, mint Nagy-Britanniában maradni, ami a maga nemében sokkal kegyetlenebb harc volt számomra. Nemrég az újságok lehoztak egy cikket arról, hogy Vili hangpóstát hagyott nekem, és Chelsea-nek adta ki magát. Arról is írtak, hogy segítséget kértem GLP-től egy Szent kutatási projekthez. Mindkét történet kivételesen igaz volt. A kérdés az volt, hogyan tudhattak az újságok ilyen szigorúan magánjellegű dolgokról. Paranójás lettem tőle. Vili is. Újra gondoltuk ma mi úgynevezett paranóiáját, és egészen más szemszögből néztük. Elkezdtük megvizsgálni a belső körünket, megkérdőjelezni a legmegbízhatóbb barátainkat és az ő barátaikat. Kivel beszélgettek, kiben bíztak meg ők. Mindenki gyanús volt, mert senki sem lehetett ártatlan. Még a testőreinkben is kételkedtünk, pedig mindig is imádtuk a testőreinket. Apokolba is. Most már hivatalosan magam is testőr voltam, a királynő testőre. Mindig is olyanok voltak a testőreink számunkra, mint a nagyobb testvéreink. De most már gyanúsítottak is voltak. A másodperc töredékéig még Markóban is kételkedtünk. Ennyire mérgezővé vált a gyanú. Senki sem volt kivétel. Valaki vagy valakik, akik rendkívül közel álltak hozzám és Vilihez, Híreket szolgáltattak az újságoknak, így mindenkire gyanakodtunk. Micsoda megkönnyebbülés lesz, gondoltam, hogy egy igazi háborús övezetbe kerülök, ahol mindez nem része a mindennapjaimnak. Kérem, küldjenek egy olyan csatatérre, ahol világos szabályok vannak, ahol még van némi becsületérzet. Vége az első résznek